Året är 1939, det år då andra världskriget bryter ut i Europa. Medan orosmålnen hopar sig betonar statsminister Per Albin Hansson vid en facklig kongress på Skansen i Stockholm Sveriges neutralitet. Regeringen har vidtagit alla anstalter för vakthållning och skydd som nu kan anses påkallade. Dessa kommer att utvidgas och stärkas i den mån som befinner nödvändigt. Vår beredskap är god. Den 1 september 1939 anfaller Tyskland Polen. Den 30 november anfaller Sovjetunionen Finland. Och det svenska folket ställer helhjärtat upp för Finland. Särskilt för de finska barnen. Var man färdas i Finland just nu, på varenda järnvägsstation och i varenda tågkupé sitter dödsströtta småbarn och skolbarn på risa någonstans. Vart vet det kanske inte själva. Det enda det vet är att det är till främmande människor och till en främmande omgivning där de får reda sig själva. Men det spanska inbördeskriget tar slut. I Sverige blir första maj helda, och engelskan blir första främmande språk i läroverken. Alice Tegner fyller 75 år och konstnären och Liljefors avlider. Ingrid Bergman skriver kontrakt med Hollywood och i Amerika har storfilmen Borta med vinden premiär- och där har också en annan stor film premiär Somewhere over the rainbow Way up high There's a land that I heard of Once in a lullaby Trollkaren från Os, där den unga Jordi Garland får sitt genombrott när hon sjunger Over the Rainbow. Vem vinner förresten fotbollsallsvenskan det här året? Det är Gudsvarta Älvsborg från Borås.